«О, Настей, ти найкраща з тих, з ким мені доводилося стикатися. Те, що ти зробила, ставить мене у глухий кут. Як я розумію, якщо його немає при тобі, то він має бути десь у кімнаті. Я переможений!» «Отже, панчохи мої?» – поцікавилася Єва. «Ваші, юна леді!» «Єва, дитина моя, але куди ж ти могла його сховати?» – з цікавістю запитала місіс Растінгтон. Єва гордо випнула груди. «Я краще покажу. Зараз вам буде соромно за себе». Вона підійшла до тієї частини столу, де були звалені залишки обіду і столові прибори. Узявши свою маленьку чорну вечірню сумочку, вона оголосила. «Просто у вас під носом. Прямо...» Її голос ще нещодавно радісний і переможний раптом урвався. «Ох», – мовила вона. «Ох!» «Що таке, Люба?» – поцікавився її батько. «Він зник!» – прошепотіла Єва. «Сник!» «Що там таке?» – насупився містер Пойнтс, підходячи ближче. Єва різко розвернулася. «Справа була така. У цієї сумочки в застібці був великий скляний камінь. Він випав вчора ввечері, і коли ви показували свій діамант, я помітила, що вони майже одного розміру – його вночі я подумала, що можна прикріпити ваш діамант на порожнє місце в застіпці за допомогою пластиліну. Я була цілковито впевнена, що ніхто не помітить. Так я й зробила я впустила діамант і кинулася за ним під стіл зі своєю сумочкою. Там швидко прикріпила його пластиліном, він заздалегідь був у мене в руці. До застіпки поклала сумочку на стіл. І зробила вигляд, що продовжую шукати. Я думала, це буде як із викраденим листом. Ну, ви пам'ятаєте. Діамант лежить просто у вас під носом, а ви думаєте, що це звичайне скло. Це був чудовий план. Ніхто з вас справді нічого не помітив. Цікаво, промовив Леоштейн. Що ви сказали? Містер Пойнт взяв сумочку, оглянув порожнє гніздо зі шматочком пластиліну, що залишився, і повільно вимовив. Камінь міг випасти. Треба шукати далі. Пошуки відновилися, але цього разу проходили в гнітючій тиші. У кімнаті відчувалася напруга. Один за одним учасники пошуків залишили цю справу. Усі стояли й мовчки дивилися одне на одного. "Діаманта в цій кімнаті немає", перервав тишу Штейн. І ніхто з неї не виходив, багатозначно додав сер Джордж. Настала пауза, порушена плачем Єви. "Ну, ну", незграбно промовив її батько, поплескуючи доньку по плечу. Сер Джордж повернувся до Лео Штейна. "Містер Штейн", почав він. "Ви щойно сказали щось упівголоса, а коли я перепитав, не захотіли повторити". «Але так сталося, що я почув ваші слова. Це було одразу після того, як Єва заявила, що ніхто з нас не бачив, куди вона сховала справжній камінь. І ви сказали «Цікаво». Гадаю, ми повинні допустити ймовірність, що хтось усе-таки це помітив. І цей хтось зараз у кімнаті. Я вважаю, що єдиний можливий і справедливий вихід – це щоб кожен із присутніх погодився на обшук». Діамант не міг покинути кімнату. Якщо сер Джордж Брав на себе роль справжнього англійського джентльмена, ніхто не міг з ним зрівнятися. Його голос аж бринів від благородного обурення. Однак неприємно все це, сумно зауважив містер Пойнтс. Це я винна, схлипнула Єва. Але ж я не хотіла. Вище носа, дитинко, м'яко промовив містер Штейн. Ніхто тебе й не обвинувачує. Містер Лезерн у притаманні йому повільній педентичній манері, промовив Що ж, безсумнівно, гадаю, пропозиція Сера Джорджа зустріне одностайне схвалення, особисто я за згоден, сказав Еван Левелін. Місіс Растінгтон поглянула на леді Меровей і, зустрівшись її легким кивком, підвелася і зникла з нею за ширмою. Схлипуюча Єва попрямувала слідом за ними. У двері постукав офіціант і отримав наказ піти. Ще через п'ять хвилин вісім осіб недовірливо дивилися одне на одного. Ранкова зоря щезла, наче розчинилася в повітрі. Містер Паркер Пайн задумливо розглядав смагляве, збуджене обличчя молодого чоловіка, який сидів навпроти нього. «Ну, звісно», – промовив він, – «Ви валієць, містер Левелін». «Боже мій, а до чого це тут?» – здивувався Еван Левелін. Містер Паркер Пайн змахнув рукою. «Абсолютно ні до чого. Повністю з вами згоден. Просто я захоплююся класифікацією емоційних реакцій, що проявляються в різних етнічних групах. От і все. Повернімося до вашої проблеми». «Якщо чесно, я і сам не знаю, чому прийшов до вас», – сказав Еван Левеллін. Молодий чоловік виглядав виснаженим, а його руки явно не знаходили собі місця. Він не дивився на містера Паркера Пайна, а пильна увага джентльмена змушувала його почуватися вкрай незатишно. «Не знаю, чому прийшов до вас», – повторив він. «Хоча куди ще я міг піти? І що я взагалі міг зробити?» Оця абсолютна безпорадність і добиває мене. Я побачив ваше оголошення і згадав, що один хлопець якось сказав, що ви йому дуже допомогли. Ну, я й прийшов. І тепер почуваюся повним ідіотом. У моєму становищі не допоможе вже ніхто і ніщо. «Зовсім ні», – заперечив містер Паркер Пайн. «Ви звернулися за адресою. Я спеціаліст із нещастя. «А це діло безсумнівно завдало вам великого клопоту. Ви впевнені, що все відбувалося саме так, як ви розповіли? Навряд чи тут можна щось упустити». Пойнтс вийняв свій діамант і пустив його по колу. Це кляте американське дитя прикріпило його до своєї дурної сумочки. А коли ми підійшли глянути на неї, діаманта там вже не було. Його взагалі ніхто не мав. Ми обшукали навіть старого Поінца – «Він сам це запропонував!» «І готовий поклястися, у кімнаті його теж не було, бо ж ніхто звідти не виходив!» «Можливо, офіціанти?» – припустив містер Паркер Пайн. Левелін похитав головою. «Вони вийшли ще до того, як дівчинка почала всю цю метушню, а потім старий пойнтс зачинив двері, щоб нам не заважали. Ні, це зробив хтось із нас. Ну, у цьому можна й не сумніватися». Задумливо промовив містер Паркер Пайн. «Оця клята газета!» – гірко вигукнув Еван Левелін. «Звісно, вони мене підозрюють. Це була єдина можливість». «Розкажіть мені точно, як це сталося?» «Та нічого особливого. Я відчинив вікно, свиснув хлопчакові, кинув йому монету, а він мені газету. Але це, як ви розумієте, єдиний можливий спосіб, яким діамант міг покинути кімнату». «Щоб я передав його спільникові, що чекав на вулиці?» «Можливий, але не єдиний», – поправив його містер Паркер Пайн. «Ви можете запропонувати якийсь інший?» «Раз це не ваших рук справа, значить був інший шлях». Ага, от воно що. Я ж сподівався на щось більш конкретне. Що ж, можу лише повторити, що я не викидав діамант з вікна. Втім, я й не сподіваюся, що ви мені повірите». Або хтось інший? Та ж, я вам вірю, заперечив містер Пайн. Але чому? Ви не кримінальний тип, пояснив містер Паркер Пайн. Тобто не той кримінальний тип, що краде коштовності. Безперечно, є злочини, які ви могли б скоїти, але зараз ми в це заглиблюватися не будемо. Важливо те, що я не бачу вас у ролі викрадача ранкової зорі. Решта так не думає. Гірко зазначив Левелін. «Розумію», – співчутливо відгукнувся містер Пайн. «Вони так на мене дивилися. Меровей той просто підняв газету і подивився на вікно. Він нічого не казав. А от Поінс усе чудово зрозумів. Я просто читав їхні думки. І найгірше, що напряму мене ніхто так і не звинуватив». Містер Паркер Пайн розуміючи кивнув. «Це найгірше», – підтвердив він. «Так, просто підозра. Тут заходив один хлопець із найформальнішими питаннями, як він сказав. Я так розумію, поліцейський у цивільному. Дуже ввічливий, жодних натяків. Йому просто було цікаво, чому в мене тривалий час не було грошей, а потім вони раптом з'явилися». «Це правда? Ну, загалом так. Трохи пощастило на скачках». На жаль, я ставив не в конторі, тож жодних квитанцій, щоб це підтвердити. Заперечити, звісно, теж не можна, але виглядає це зі сторони дуже підозріло. Згоден. І все ж їм знадобиться набагато більше фактів, щоб зробити офіційні кроки. О, ось якраз офіційного звинувачення я боюся найменше. У певному сенсі це навіть було б краще, хоч знаєш, де стоїш. «Як ж жахливо відчувати, що всі вважають тебе злодієм, і особливо одна особа!» «На що ви натякаєте?» «Лише припускаю, не більше!» – знову відмахнувся містер Паркер Пайн. «Отже, одна з них таки є? Місіс Растінгтон, скажімо!» «Чому саме вона?» – запитав Левелін, густо почервонівши. «Ну, дорогий мій, цілком очевидно, що чиясь думка вас особливо хвилює, – «І наймовірніше, це думка жінки. Які ж дами у нас є? Маленька американка? Леді Меруей? В її очах ви, скоріш за все, тільки виграли б, якби змогли провернути таке діло. Я трохи її знаю. Отже, залишається місіс Растінгтон». Левелін не без зусиль промовив. «Вона... У неї дуже сумний досвід. Її чоловік був закінченим негідником». Це відбило в неї бажання комусь довіряти. Вона, якщо вона думає, Еван Левелін запнувся, не знаючи, як пояснити. «Зрозуміло», – заспокоїв його містер Паркер Пайн. «Бачу, справа дійсно серйозна. З цим варто розібратися». Еван Левелін коротко розсміявся. «Легко сказати. І зовсім неважко зробити», – додав містер Паркер Пайн. «Ви думаєте?» «О, так». Питання поставлене надзвичайно чітко. Більшість можливостей виключено заздалегідь. Отож, і відповідь має бути вкрай простою. Власно кажучи, переді мною вже вимальовується. Левелін недовірливо втупився в нього. Містер Паркер Пайн підсунув до нього стопку паперу та олівець «Будьте ласкаві, коротко опишіть вашу компанію». «Хіба я цього ще не зробив?» «Має на увазі зовнішність». Колір волосся і таке інше. Але... Містер Пайн, до чого це тут? Ще як до чого, юначе? Ще як? Класифікація та все таке. Все ще з недовірою Еван описав зовнішність кожного з учасників злощасного обіду. Містер Паркер Пайн уважно вивчив аркуш, зробив на ньому кілька позначок і відклав у бік. «Чудово!» – підсумував він. «До речі... «Ви згадували, що розбився якийсь келих?» Еван знову здивовано подивився на детектива. «Ну так, його скинули зі столу, а потім ще й наступили на нього. Погана річ ці скляні уламки», – зауважив містер Паркер Пайн. «А чий це був келих?» «Здається, дівчинки. Єви, тобто». «Ага. А хто сидів поруч?» «З одного боку Штейн, з іншого сер Джордж Мервей». «А ви не бачили, хто з них скинув келих на підлогу?» «Боюся, що ні. А це важливо?» «Та ні, не дуже. Можливо, це й ні до чого». «Що ж», – додав він, підводячись, – «всього вам найкращого, містер Левелін. Завітайте до мене десь через три дні. Думаю, до того часу справа остаточно проясниться». «Ви жартуєте, містер Пайн?» «Мій дорогий друже, в професійних питаннях я не жартую ніколи. Це викликало б недовіру клієнтів. Отже, в п'ятницю, скажімо, об 11.30. Домовились?» У п'ятницю вранці Еван Левелін переступив поріг офісу містера Паркера Пайна в стані сильного сум'яття. Надія та скепсис боролися в його душі. Містер Паркер Пайн, сяючи усмішкою, підвівся йому назустріч. «Доброго ранку, містер Левелін, сідайте!» «Ви палите?» Левелін відхилив запропоновані цигарки. «Ну?» – витиснув він. Ну й усе?» – відповів містер Паркер Пайн. «Учора вночі поліція взяла всю шайку». «Яку шайку?» «Амальфі, звісно». «Я подумав про неї відразу, як тільки почув вашу розповідь. Знайомий стиль». Ну, а коли ви описали гостей, тоді вже не лишилося жодних сумнівів. «Які ще Амальфі?» – тихо запитав Левелін. «Батько, син і невістка. Це, звісно, якщо П'єтро і Марія одружені, що дуже сумнівно». «Я не розумію. Усе дуже просто. Прізвище італійське, як очевидно, і походження. Однак Амальфі-старший народився в Америці. Зазвичай діє в одному стилі – видає себе за великого бізнесмена, познайомиться з кимось із світу торгівлі коштовностями, а потім провертає свою маленьку хитрість. У нашому випадку він безперечно полював за ранковою зарею. Примхи Пойнца добре відомі в діловому світі. Марія Мальфі зіграла роль його доньки. Дивовижна особа. Їй щонайменше 27, а вона майже завжди грає 16-річних. «Тільки не Єва». Видихнув Левелін. Саме вона. Третій член Чайки влаштувався офіціантом у Роял Джордж. Розумієте, час відпусток, готель потребує додаткового персоналу, хоча не виключено, що він просто підкупив когось із працівників, щоб зайняти його місце. Таким чином, усе готово до вистави. Єва кидає виклик Пойнцу, той його приймає. Він пускає діамант по колу, як це вже робив напередодні ввечері. Коли до кімнати заходять офіціанти, діамант у лезерна. Коли вони виходять, діамант також покидає кімнату. Обережно прикріплений шматочком жуйки до денця тарілки, яку несе П'єдро. Усе дуже просто. Але коли зайшли офіціанти, діамант був у мене. «Ні-ні, у вас уже була лише підробка, щоправда, досить добре виконана, щоб обдурити поверхневий погляд». Штейн, наприклад, виказали майже і не дивився на нього. І от Єва кидає цей так званий діамант під стіл, зіштовхує туди шкелих і все разом розчавлює ногою. Діамант дивовижним чином зникає, і Єва і Лезерн можуть дозволити обшукувати себе скільки завгодно». «Ну, я...» – Еван похитав головою, не знаходячи слів. «Ви казали, що впізнали Шайку за моїм описом. Вони що, робили щось подібне і раніше?» «Ну, не зовсім подібне, але це їхній фах, і я відразу звернув увагу на дівчину». «Але чому? Я її не підозрював, і ніхто не підозрював. Вона виглядала... виглядала зовсім як дитина». У неї такий талант. Вона виглядає дитячіше за будь-яку дитину. А ще й пластилін. Передбачалося, що парі запропоноване цілком спонтанно, а проте у юної леді під рукою виявився пластилін. Це вказує на обдуманий план. Я одразу її запідозрив. Левелін піднявся. «Що ж, містер Паркер Пайн, я безмежно вам зобов'язаний. Класифікація... Пробурмотів той. Класифікація кримінальних типів завжди мене цікавила. «Ви повідомите мені, скільки... 에... Мій гонорар буде досить скромним», відповів містер Паркер Пайн. «Він не проб'є занадто велику діру у 에... ваших доходах від скачок. І все ж, молодий чоловіче, особисто я на майбутнє порадив би залишити коней у спокої». «Дуже вже непередбачувані тварини ці коні!» Звісно, погодився Еван. Він потис руку містера Паркера Пайна і вийшов із його офісу. На вулиці він зупинив таксі і назвав адресу Джанет Растінгтон. Він відчував, що тепер його ніщо не зупинить. Текст читав Ярослав Маккєєв